Irakurri Euskaraz itxialian ere izeneko ekimena gaur abiatzen dute berriak eta elkarrek. Euskaraz liburuak argitaratzen dituzten hainbat argitaletxeren parte hartzearekin, Euskal liburuak sustatzeko eta liburu dendak laguntzeko egitasmo kolektibo bat plantan jarri dute. Ala badan, gaurdanik berria dendan egunero lau liburu jarriko dirasalgai eta erositako liburu bakoitzeko prezioaren euneko ogeia erosleak hautaturiko liburu dendaren tzatizanen da. Hainara lasa berriako marketein arduraduna. Epat egindutenak konkretuke egitasuan argitaletxeak dira. Eta dendak, komila artean nahiko, nahiko genuke ere prozesuontan onuradun izatea beraiek direlako ikotasunez e, liburuak saltzen dituztenak, eta gainera guke e, gerora ere eta orain bueno, zaparra hori era, oni, egoera honi erantzun nahi asortutako egitasmoa izanik ere egum nahiko genuke honen arrastoa etorkiztunean ere geratzea euskal kulturaren eta liburuarentzat zatetzen ezpekoak gidelako gure herri eta ustuetako liburu dendak e, orain eta gero, esan dudan bezala, eta gure herriak eta kaleak e, ere bizirik nahi ditugulako, eta orzako, bueno, tokiko E, Merkataritzaren bizira upena ere bermatuko duten, etximenak e, e, garatzen joatea ezinbestekoa delako, eta beraz ez zindizuet esan e, zenbat liburu duendek bat egin duten ez aielako propio hori eskatu. Guk e, egin dieguna da nola baita e, e, komunikazio bat ba, bueno, beraiek aintzat hartuko ditugula e, Gitas Montan, beste eragileak bezala erdigunean jarriko ditugula, hain zuzen ere, hazie e, ba, datik itxika dagoen sektore bat ere, sustatzen laguntzeko. Eta elkarrekin, praktika pozitiboak eraikitzeko. Hori da, momentu honetan, e, azimarratu nahi dugun beste, beste aspektuetako bat, zaitasun handiak daude orain, zaitasun ahondiak etorriko dira e, oso ondo, nora ez dakikun horretan ere, eta beharko lugu nolabait elkarrekin za hau eta eta bueno gure sektoreak euskal, Dintza, euskal kultura e, ohituta dago elkarrekin eragiten zaitasunetan sortzen eta momentu hontan ere iruditzen zaigu ba, ba oso interesante dela praktika positibo hiek e horregatik e, liburu denden zentraltasuna Lau liburu egunero salgai izango dira gaurdanik egunero Bai e, lau liburu rri jarriko dira eskuragarri eh, egunero berria denda, eta hala eggunez egun katalogoa ausatzen joango gara ba, gaurdanikazi eta liburu behendak hirikitzen e, dituzten artean. Bagitasmo honen inguruko argibide guztiak edo liburuen erosteko berria puntu eu jo dezakezue.